الحمد لله على نعمه الإسلام والايمان وله الحمد أن جعلنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم وشهدا لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهدا ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 في ثلاث آيات من السوره التي نزلت كامله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا وهو يسير على ناقته حتى كادت عظام الناقه تتكسر من ثقل هذه الصوره الا وهي سوره الانعام فعيشنا ثلاثه ايات منها وتحدثنا عن خمس وصايا من عشر وصايا ربانيه ونعيش واياكم في الايه الثانية من هذه الوصايا نغزوا عند بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى na kuhusieni kadhalika na yusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Ijumaa iliyopita tuliishi katika aya tatu za mwisho mwisho katika suratul An'am aya ambazo ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia mambo kumi, mambo ambayo yanadhamini maisha yaliyokuwa mazuri yanadhamini as sa'adah ad mambo ambayo yanadhamini mafanikio na furaha ya dunia lakini na furaha baada ya maisha haya ya dunia aya moja na moja, mpaka moja na tatu, na katika suratul an'am tuliyatazama mambo matano katika aya moja ya moja, na na leo insha Allah tutaishi na wasaya zilizopo katika aya ya pili aya na 152 katika surati Al-An'am. Allah Subhanahu wa ta'ala anatuhudia anaendelea kutuhudia anasema a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim wala taqrabu ma lal yateem illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda واوفوا الكيلا والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون تتاشي كاتيكا ايه هي 152 hotuba iliyotangulia tulitazama mambo matano ambayo Allah ametuhusuia ya mwanzo na leo tunaanza hapa Allah anasema wala msizikurbie mali za mayatima illa billati hiya ahsan ispokuwa kwa namna iliyokuwa nzuri yaqulu mujahid ai alitijaru fiha kuzifanyia biashara mali za yatima kwa maslahi ya yatima sio kwa maslahi ya mwenye kufanya biashara waqala addhahak huwa an yabtaghi ya lahu fihi wala yaakhudhu min shay'an pale allah anaposema, illa billati hiya ahsan isipokuwa kwa namna iliyokuwa nzuri ni kwamba ni kuizalisha mali ya yatima wala wewe mwenye kuizalisha usichukue chochote katika mali yake wala taqrabu mali ya yatim Allah anatuhusu anasema wala msizikurubie mali za mayatima illa billati hiya ahsan isipokuwa kwa namna iliyokuwa nzuri hatta yablugha ashuddah mpaka atakapofikia utuuzima amekuwa ni mtu ambaye yuhsinu tasarufa fil mal ana uwezo wa kuitumia mali yake vizuri hapa unatakiwa umkabidhi mali yake wafian kamilan kwa sababu weo ulikuwa ni mwangalizi tu ndugu zangu katika imani kwa nini kuhusiana yatima kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala amejahalia alwasiya bil yatim kuhusia kutuhusia sisi wanadamu na waislamu bisifatin khassa kuhusiana na sala ya yatima kwa nini kwa sababu yatima ni kiumbe ambaye ni dhaifu ni maskini anahitaji huruma Yatima kwa mtazamo wa Uislam huwa manfakada aba abawaihi au ahada abawaihi wa sagir. ni mtu ambaye amewakosa wazazi wake wote wawili baba na mama au amemkosa baba yake hali ya kuwa bado ni mdogo akawa ni mtu ambaye anahitajia huruma uangalizi wa jicho la huruma na upole kwa ndugu wa baba yake au kwa jamii iliyomzunguka na swala ya yatima ndugu zangu katika iman Allah subhanahu wa ta'ala ameliusia kwa sababu ni sehemu ya maisha yetu katika maisha haya ya dunia kwa sababu katika watu wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawapa umri mrefu akamruzuku watoto mpaka akamjalia watoto wake wamekua Allah. lakini wako wengine wanafishwa wakiwa ni wadogo bado katika umri fayatruku abanaahu sigaran aitaman, anawaacha watoto wake maskini hali ya kuwa ni wadogo wanahitajia huruma wanahitajia moyo wenye huruma kutoka kwa ndugu zake au kwa jamii iliyomzunguka Niyo Allah subhanahu wa ta'ala akauhusia umma akawahusia Waislam namna gani wawatazame hawa mayatima ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي ahsan wala msizikurubie تمسكروا za mayatima ispokuwa kwa قرانه ملييakuwa nzuri hata yabelugha shudda mpaka atakapofikia utu uzima falhajatumasatun ila tawsiya bihim kwa hiyo kuna dharura kubwa sana ndugu zangu kuhusiana na sala la yatima kuna dharura kubwa sana ya kutanabahishana namna gani uislamu umetuelekeza uhusiana na kundi hili la hawa ambao ni madhaifu wametazamwa na Allah Subhanahu huwa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani Uislamu umezingatia mtu ambaye anakuwa amebeba dhima. ya kumlea yatima jamii inayokuwa imebeba dhima. ya kumtazama yatima imelizingatia jambo hili ni jambo adhim malipo yake ni makubwa mbele ya Allah lakini vile vile kama mtu atashindwa kuelewa masulia majuto yake ni makubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa taala Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza upande wa wale watakaouzingatia haki za yatima wakafahamu thamani ya kumlea ya yatima Natija yake na matunda yake ni kuwa pamoja na Mtume صلى alaihi عليه sallama peponi. Ana wa kafilu kahataini yatim ka hatain fil janna. Mtume عليه الصلاه anasema mimi na yule atakemlea yatima tutakuwa pamoja peponi. Lakini vile vile upande wa pili yule ambaye atapata mtihani wa kumtazama yatima Akapata mtihani wa kusimamia mali ya yatima, akaiona ni fursa ya kuweza kujinemesha, akautumia udhaifu wa huyu yatima kula mali yake. Uislamu umezingatia kitendo hicho minal mubiqat. Ni katika madhambi yanayomwangamiza mtu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotahadharisha umma akasema ijitanibu sabal mubiqat. Yaepukeni na yakimbieni madhambi saba yanayomwangamiza mtu qalu wama hunna ya rasul allah ni yapi hayo ya rasul allah madhambi yenye kumwangamiza mtu akayataja mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ashirku billah dhambi la kwanza katika madhambi yenye kumwangamiza mtu ni kumshirikisha allah subhanahu wa ta'ala wasihru na dhambi ya pili katika madhambi yenye kuangamiza ni uchawi wa Katlu nafs na kosa la tatu katika madhambi yanayomuangamiza mtu ni kuiua nafsi pasi na misingi ya haki wa aklu na dhambi ya 4 ni kula riba wa mali ya na dhambi ya tano katika madhambi yenye kuangamiza ni kula mali ya yatima lakini akataja ya mtume sallallahu alayhi wasallam dhambi ya sita wat tawalli yaumaz zahf na kukimbia siku ya vita na dhambi ya saba wa kadhful muhsanati almu'minati alghafilat na kuwatuhumu kwa uzinifu, kuwatuhumu machafu wanawake ambao wamejihifadhi na makosa kama hayo ndugu zangu katika imani lakadikana kana buyutul muslimin minas sahabati wattabiin ilikuwa nyumba za waislamu hapo mwanzo zama za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na zama za wema waliyotangulia, tatawalla kafalat alyatiim zilikuwa zinabeba jukumu la kuwatazama na kuwalea hawa mayatima lakini vile vile ikawa kutokana na jambo zito la kuwatazama hawa mayatima vile walivyofahamu nususi za kisheria aya zilizokuja katika Qur'an sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kubainisha na kuainisha haki za mayatima ikawa wakaziona dalili hizi na aya hizi zimekuwa ni nzito mpaka wakapata tabu. ilifika wakati katika kuchukua tahadhari baadhi ya masahaba ikawa wanatenga mali za mayatima inapokuwa mtu ni mwangalizi wa yatima anasimamia mali zake anaamua kuzitenga mali zake na mali za yatima anaziainisha zinaainika mpaka matumizi inapotokea pengine ameishiwa anachukua katika mali ya yatima analiandika ni deni kwake atakuja kulilipa kwa sababu ya tahadhari ya kugusa mali ya yatima lakini ndugu zangu katika iman Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema pini ilipoteremka kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu ma la yatim billati hiya ahsan na pia ilipoteremka maneno ya Allah subhanahu innal ladhina yaakuluna amwal al-yatama dhulma Allah anazuia kukurubia mali za mayatima kama tulivyotanguliza lakini maeneo mengine Allah anataja wa'id makemeo hakika wale ambao wanakula mali za yatima dhulman inma yaakuluna fi butunihim nara si vinginevyo watambue kwamba wanakula moto katika matumbo yao Shaka ala baadhi sahaba jambo hili likawa nizito likawia gumu masahaba wa mtume, mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwendea mtume sallallahu alayhi wasallam wanamuuliza ya Allah tutafanya nini kuhusiana na mali zao hizi ambazo zimechanganyikana na mali zetu aljawabu rabbani. يا كاد مجيب يا الله سبحانه وتعالى اكيندو حرجنا تعب كوا له واناو اتزاما مايتما الله سبحانه وتعالى اناسما ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخاليتهم فاخوانكم في الدين ونقول اذا محمد kuhusu mali za mayatima, kuhusu namna gani waamiliane na mayatima kwa taabu alioipata, namna gani ya kujilinda na haki za hawa viumbe ambao ni dhaifu. Qul islahu lahum khair. Allah anamwambia mtume auelekeze umma kusimamia mambo yao ya katengemeea kheri kusimamia mali zao kwa kuzizalisha, ziongezeke na ukao unazichunga na kuchukua tahadhari, jambo hilo ni heri wa in tu khalituhum. Lakini kama mtachanganyika nao na mkachanganya mali zao lakini kwa lengo la kuzichunga na kuzilinda. Jambo hilo vile vile ni heri kwenu nyinyi. Baadhi ya masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in walifika katika kuchukua tahadhari anapochukua chakula, anapochukua matumizi katika mali ya yatima, wakamwandalia chakula hawashiriki kula katika chakula kile. Kwa kuogopea kwamba anaweza wakaingia katika waidi ya kula mali ya yatima na chakula kinapobaki wanakitunza mpaka kinaharibika ikawa ni tabu ndipo Allah Jalla waala akasema wa in tu khalitu hata kama mtachanganyika nao mkachanganya mali zao na mali zenu lakini zinajulikana na mkazichanganya kwa lengo la kuzifanyia biashara na kuzizalisha kwa faida yao hakuna ubaya jambo hilo kwa sababu naamiliana na Allah Subhanahu wa taala la baasa fi dhalik ndugu zangu katika imani yatima hii ndiyo hali ya kuishi nayo na hao waliozifahamu hizi nususi ndivyo walivyochukua tahadhari lakini leo hii maisha tunayoishi na wale ambao Allah Jalla waala amewatahini amewapa mtihani wa kuwa na mayatima katika majumba yao au mtihani wa kuwasimamia wakuyasi, mayatima na viumbe hawa dhaifu wanaiona ni fursa ya kutoka kimaisha wanaiona ni fursa ya dhaifu wao kwa sababu hawaelewi Baadhi yao hadahumullah, Allah. waongoze pamoja na sisi. Inafika pahala na mlea yatima, alikuwa na mali baba yake amemwachia mali, anaitumia mali mpaka inamalizika. Kijana huyo anapokuwa anauliza mali yake, huambiwa maneno ya kifedhuli. Ulikuwa unakula, uliugua, lakini ulivaa, ulisoma, unadhani uli, ulitumia matumizi kutoka wapi? Hali ya kuwa ameitumia mali yake kwa kuifuja ameitumia mali yake kwa kudhulumu na kuogopea kwamba kijana huyu atakuja kukua na atazidai hizi mali lakini wengine hadahumullah wanafika pahala mpaka wanabadilisha vielelezo kadhaa ziko katika maisha yetu ndugu zangu katika imani aliyatimu amana yatima ni amana katika nyumba za waislamu lakini yatima ni amana katika jamii ya Kiislamu ndugu zangu katika imani na kula mali zao Inazingatiwa ni khiana na ni katika mambo ambayo yenye kuangamiza watu tuchukue tahadhari na tufahamu ya kwamba iko siku tutasimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ambayo itakuwa umeyasahau uliyofanya siku ambayo ladha ya mali uliyokula imekwisha yamebaki majuto na mateso mbele ya Allah Subhanahu wa siku ambayo utajuta lakini hayatokusaidia majuto mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aqulu masamitum. واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اخوه الايمان ان الاسلام جاء بالوعيد الشديد حقيقه الاسلام د ugu zangu umekuja na makemeo yaliyokuwa mazito sana على من عبث بمال اليتيم kwa yoyote yule ambaye itamhadia nafsi yake ikampambia nafsi yake kuchezea mali ya yatima. Allah Subhanahu wa ta'ala akajalia kosa hili ni katika madhambi makubwa yenye kuangamiza kama tulivyoona katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini Allah Subhanahu wa ta'ala na kuahidi kwamba mwenye kula mali ya yatima kwa dhulma atambwe kwamba anakula moto katika tumbo lake wa na saira. Allah anasema hakika watu wanamna hii watauingia moto wa sahir waliaad billah ndugu zangu katika imani. wakati Allah subhanahu wa ta'ala anapokupa mtihani wa kumsimamia yatima na akakupa mtihani wa kusimamia mali yake na hasa yatima ambaye anakuwa na mali fika pahala iulize nafsi yako yageuze mambo yaweke upande wako Ukumbuke lau ingelikuwa wewe ndiyo umeondoka na hawa watoto unaowatazama ndiyo watoto wako umemwachia mtu anawatazama na Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tufikirie kwa namna hiyo pale aliposema Allah jalla wa ala wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'ifan khafu alayhim faliyattaqullaha waliqulu qawlan sadida Waliخشa alladhina la taraku min khalfihim nawaogope wa muogope Allah subhana alladhina law lautara, taraku min khalfihim Lau kama wangelikuwa wao wameondoka wameacha nyuma yao dhurriya tamdhi'afa kizazi watoto hawa ambao ni dhaifu khafu alaihim wa watakuwa na wasiwasi juu ya watoto wao watakuwa na wasiwasi juu ya kizazi kilichoachwa nyuma yao Allah anapokupa mtihani kama huu usione ni fursa wala usiione ni fahari Allah. Ione kwamba ni dhima na ni mtihani uliokuwa mkubwa jiweke nafasi yake huyu ambaye ya ameondoka. Jiweke nafasi ya ndugu yako aliyotangulia na wewe ukachukua dhima hii. Lakini iko siku. Iko siku na wewe na wako na mtu mwingine kama tadinu utudani. Lazima ufahamu vile unavyokopesha ndivyo utakavyolipwa. Inaweza ikawa ni hapa duniani lakini naweza ikawa ni mbele ya Allah Subhanahu. Allah anatutahadharisha waliykhshalladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'ifan khafu alayhim. Wa Allah katika kusimamia amana wale ambao law wangelikuwa wamefishwa wakaacha nyuma yao vizazi vilivyokuwa zaifu. khafu alayhim wataoogopea watoto wao dhulma wataoogopea watoto wao kunyanyaswa nyumba ambayo ndani yake kuna yatima ndugu zangu yatima anapata taabu ananyanyasika ni nyumba haina kheri wala haina baraka lakini wallahi nyumba ambayo kuna yatima anafanyiwa vizuri hata kama itakuwa hali za kimaisha ni ngumu nyumba hii kheri kubwa sana na ina baraka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tufahamu ndugu zangu katika imani al amana yatima ni amana ndani ya familia zetu lakini yatima ni amana ndani ya jamii ya Kiislamu tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na wadhaifu hawa lakini kwa kumalizia hutuba yangu niwakumbushe waislamu kuhusiana na wale ambao vile vile ni aramil wajane akina mama ambao ni wajane wameondokewa na waume zao na kutarajia wamejikuta katika mazingira magumu ya kubeba mzigo wa kulea yatima Maisha tunayoishi mnayefahamu. Hali ya maisha ilivyo hivi sasa mnaijua. Wakati unapolalamika ugumu wa maisha, hali ya kuwa we unatoka unahudumia familia yako, jiulize huyo ambaye ni mjane hana wakumtazama, alikuwa na mume kama wewe. Alikuwa mume wake anahangaika kama unavyohangaika kwa ajili ya familia yako, leo ameachwa ndiyo ambaye ni baba na ni mama. Anahangaika na hawa yatima ambao ni wajibu kwetu sisi mimi na wewe kuhakikisha kwamba wanalelewa wanapata malezi ya Kiislamu tusijisahaulishe na watu kama hawa ndugu zangu katika imani lakini vile vile nimalizie kwa kuitahadharisha nafsi yangu na kuwatahadharisha waislamu amalan biqauli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasiha kwa kuyategemea maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam dini nikunasihiana wale ambao wanatumia udhaifu wa mayatima wanatumia udhaifu wa jamii udhaifu pengine wa familia wakaona ni fursa kusimamia haki za wanyonge hawa iwe ni katika familia au ni katika jamii au katika, katika jumuiya au katika taasisi ambazo zimebeba jukumu la kuwatazama wanyonge hawa wa Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na wanyonge hawa kwa sababu Allah ta'ala waala anatuhusia katika aya iliyokuwa ni maudhui ya hotuba yetu wala taqrabu malal yatim illa bil lati ahsan daima aya hii ndugu zangu izunguke katika vichwa vyetu wala taqrabu malal yatim msizikurbie kwa kuzifuja kwa kuziteketeza kwa kuzila kwa choyo na uroho ukiogopea hawa watu watakuja kukua watazidai illa billati hiya ahsan isipokuwa kwa namna iliyokuwa nzuri na namna iliyokuwa nzuri ni kuizalisha ile mali ukaikuza ukailea kama tulivyoona ndugu zangu baadhi ya masahaba min shiddati khawfihim min Allah kwa sababu ya ukweli wa kumuogopa Allah ilikuwa hata akichukua chochote kwa maslahi ya yatima mwenyewe analiandika ni deni katika nafsi yake atakuja kulilipa tumche Allah subhanahu wa ta'ala tuikumbuke jamii hii tuwakumbuke wanyonge hawa Tuwakumbuke wale wanaowatazama na kuwalewa wanyonge hawa annamudda alaihim yadal laun. tuwanyoshee mkono wa kuwasaidia tuwe tunawatazama na tufahamu katika jamii tuliyonayo wako wanyonge hawa tusiwatupie mzigo kwa sababu hawakupenda lakini mambo yanakwenda yanazunguka iko siku itakuwa ni yako na ni yangu wasallu wa ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haithu qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi